Júsa esélye, de már nyedaliko! <tos> <tos> Nagyon bármivel elő akartok jelni ebben a negyed órában, mert aztán a hihetetlen aktív hat-házi ákost fogom felhívni, utána pedig felhívom. Majd Györgyevics Benedeket, ők vannak a mai étlapon. Köztes időben zeneles, csönd és szöveg.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 Akkor következzék egy nagyon régen hallott dal az Einstein Szent De to be on hallják államokban volt látni ezelőtt a world away Ha véletlenül, akkor 06, nem sokáig. Hadházi ákos is Kamin.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 Ahu Ahu Ugye tettem?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 Hogy rá, nem Semmit tán, nem tán, lehet hallani ráadásul hangjából Kap 5 percet és visszahívom jó? Ez akkor azt kérem, hogy akkor a másik adnak Jó, jó, szerep, tehát akkor ez a az a másik, tehát nem a 20 as, nem a -as. hanem a 30 as Az Jó, rendben van, azon fogom visszaívni Köszönöm szépen. Hát tudják, ez van, hogyha az embernek van füle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 Bring me down my tickets books and you were my finest all around like left my heart black and blue from you and Jó reggelt, Jó, Horvátor Péter, egy technikai jellegű is kérdésem lenne, hogy te miért kell ezeket a tudtokat előle lerámolni, amikor valaki tév után jött? Ör, tegnap a virágja ott volt, tegnap nem a virágyi parlament is nézve előle? nem volt nekik van alá hogy, hogy miért, miért kell az egész házat le vagy zavar, ez valaki másnap tegye meg is te a felemelést. A kérdésed az teljesen jogos, ez mindig annak a függvénye, hogy az illető mit szeretne.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 Két vendég között lerából, abrasz, abrasz le, asztal marad.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 a tanulságait megtartom magamnak. 0619 bármilyen témában, amit önök felvetnek, arra reagálok röviden, hosszan, sehogy. 0 911 -168. Óhaj, sóhaj, panasz, észrevétel, kritika, hozzá hozzászólás, Romboló jellegi hozzászólás. Szólás hozzá, mellé, alá, fölé! Énekelni akar, verset akar hallani. Fejlborival egy jó kis kívánság, műsor. Végi szép idők új világ!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 Tessék határ, János! János, hogy az a helyzet, hogy én mindig azon a telefonszámon hívom, amin válaszol. Tehát ezt Igen, a, a bujócskat, ezt nem én játszom önnel, hanem ő játsza velem, de én ebben, szó, én ebben uh, vidámságot lelek, tehát uh, felhívom én a legkülönböző telefonszámokon, ne ezen múljon. A... Jó volt a másik szem, csak panatkodtak rá, főleg a rádiókból szoktak panatkodra, mint ott nem, nem lenne jó a hang, vagy más lenne a hang, ezért sem. Mondtam, Igen. hogy a jó, ez tökéletes. Egyébként az a helyzet, várj, egy másodperc igen, készültem. Ugye most már rendszeresen beszélgetünk, így aztán most már kezdek önre hangolódni, ami egyébként nem könnyű. Tehát hadházi Ákosra hangolódni az nem egy egyszerű feladat. Ennél nehezebb már csak családtagnak lehet lenni. Én, hogy velem... Hát mikor van nem. maga otthon? Ö...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 Uh, délutáni esti, ugye találkozók vannak, uh, akár megbeszélések, akár lakossági találkozók, akkor abban mindig elég utvariatlan szoktam lenni, hogy uh, azt mondom, hogy hát most befejezzük, mert hazauta kell menni, a kislányommal van egy megegyezés, hogy azért a mesére hazaérkezek, és azért azt uh, uh, uh, általában tudom tartani, hogy Egy hónapban mennyit tesz bele az autójába, kilométerben? Uh, azt viszonylag jól lehet tudni, ezen 7-8 ezer kilométer. Ez hát egy elég tisztes teljesítmény, ugye az én japán gyármányú autómra 3 év vagy 100 ezer kilométer van, ön ezt a 100 ezeret gyakorlatilag 1 év alatt abszolválja. Hát azt, azt lehet mondani, hogy Igen. igen.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 Ezt viszonylag sokszor megkapom. De joggal? Én szerintem, én szerintem nem. De ez mindig így a, van, az a csatár, aki így viselkedik, a sose látja szokta. be. Az nem szokta belátni. Abban egyértelműen igaza van, hogy introvertált személyiség vagyok, és emiatt valószínűleg kevésbé vagyok alkalmas a politikára, ugye nem csak a politikára, a közösségi dolgokra, és ez egy enyhe kifejezés, de ebben hasonlítunk egymásra, hajre hadházi, mert magamnak is azt mondom, hogy hajrá, de most komolyra fordítva azt tudtam, bár eddig sem vicceltem, tehát hogyha tényleg azt nézem, hogy mi mindenben vett részt a Navalnyi melletti kiállás,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 elmondtam egy hatalomnak nyilván nagyon kellemetlen dolgot. Urán van a hibortnak egy szállodája, egy kastélyt vásárolt meg, egy sok milliárd forintért. és valószínűleg újította valószínűleg. Ja, ez volt azt, az, ahova ön azt feltételezte, hogy úgy mentek vendégek, hogy egyébként nem lehetett volna? Hát én ugye láttam is, tehát én szombat este 7 órakor oda mentem, ugye a járvány alatt néhány hete, Uh, és akkor is tele volt a... a ez az a, ez a, a, az a szállod, a... ahol aztán köztudomásúvá vált az itallap? Ára? És a, ahol láttuk az itallapot, ahol van igen. egy palazsbesből másfél millió forint, vagy egy, -egy 4 forintért millió forint, és, igen, és ahol én magam láttam, amikor megetkedett egy ifjú pár um, este, mondom, szombat este 7 órakor. Tudná... De ön ott valójában lesben állt? Vagy ez milyen? A, nem, a vadász hosszú nem. él a lesben? Nem, hanem hogy a helyi kaptam képeket, és így mindig jöttek képült, képek, hogy na, Ez a turai a kastély, kastély volt, volt emlékezetes. Ez, ez a turai botanik, hogy akkor reklámozzuk a kastélyt, a e, Minden hétvégén megternek a parkoló, pluszús autókkal, ott budik Oké, okay, de mi volt e, a Korintia szállóban? Mivel gyanúsították meg, hogy valamit ellop? <gül> én, nem voltam, én nem voltam a Korintia szállóban, hanem ugye két hetet várt a propaganda, hogy ilyenkor a kríziskommunikációval mondani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 szerint, újságíró, ezek szerint egy van, hogy újságírónak nehezebb nevezné. de egy valaki azt ezeket megkérje a cikkeket és behozzák. Hát azért szeretném még mindig az ellenzékben sem érti, mint hogy nem az igazság a lényeges a kormánynak, hanem az, hogy ez hány ember látja, az, hány ember olvassa, vagy hallja, amit ők elmondanak. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni önt.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 Nem megkerülöm a kérdést. Már az mindig gyártós vállalat azt hogy nem kerül mert... meg a kérdés, akkor tud igen. Igen. igen, tényleg nem. De, de azzal kezdeném, hogy tényleg nagyon sok a ügy. Tehát tényleg nehéz a kérdés. Mert a, gyakorlatilag, hogy én lopásokkal láttam azt az elmúlt években, hogy. Az a taktikája a kormánynak, hogy legyen nagyon sok, legyen nagyon, nem baj, ha nagyon potrányos, és nagyon durva, és nagyon hírtopás. Ha sokat csinálunk, akkor az előző napig, a következő napi az el fogja felektetni. Tehát emlékeznek, mint a hallgatók volt, hogy olyan, hogy Tocsi van a régen. Azzal a hónapokig lehetett foglalkozni, mert nagyjából az volt az egyébként, a hogy ilyen nagy szoprás most ma, ha megnézik, szinte minden nap van olyan ügy, amelyikre korrupciók, tehát van volna a akár az egész kormány. Ugyaniság saját van már uh, demokráciát leépítő ügyek is, tehát már nem a korrupciós ügyek, hanem a, a felháborítók, meg felháborítók, ahogy most az ön a kérdésében is volt, uh, több olyan ügy, ami, ami, ami, ami, amiben a amibe kormány bukna, például a Fúdán Egyetem ugye ez is egy-két nap már nem lesz semmi, mert utána jött ugye az a szervezés ügye és így tovább. Ma már a szépérlek a kérdésére, ugye a nagy kihívás az valóban nem az, hogy találjak egy korrupciós ügyet, tehát találjak egy olyat, ahol, ahol lopás történt. Hanem az, hogy ezeket hogyan lehet bemutatni, és mi az ezek közül, ami még fogyasztható, amivel van még az emberek ingyenes el lehet. Ilyen, Ezt hogy hogyan el... tudja lemérni? Utól a műzik. Tehát... Néha olyan érzése támad az embernek, mint mintha egy metronommal lemenne a pincébe. Még másrészt. Én azt szoktam, amin én úgy mondom, mindig mosolyogni tudok, hogy na ez, ez, ez, hogy mondjam, ez ügyes, vagy ez vicces, akkor azt mindenképpen szoktam előrevelni. Illetve természetesen sajnos ma már a miniszterelnök családja körül is van annyi ügy, ami úgy.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 Volt, aki már azt mondta, hogy van bennem valamennyi autizmus, nem tudom. Ezt sem érzem így, amennyire utána olvastam. a egy autista csatár, igen. Az, hogy, az, hogy, az, hogy az, én, én alapvetően nem gondolom, hogy nagyon sok témát, mert, mert sokan mondták, hogy hát igazán egy dologgal kéne foglalkozni, egy témát kéne körbejárni,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 Megkezdtem, az egy, az hogy megálmodtam, hogy hát a Lázár csinál a kormányinfót, akkor csinálja a korrupcióinfót, hogy jaj, de jó, mert már akkor is gyűltek a számítógépen, hogy ezt az ügyet is meg kéne mondani, erről is kéne beszélni, hogy csináljuk egy ilyen rendszerességet. Én magam ugye azt szeretném bemutatni, mert ugye rengeteg most már sajnos egyre kevesebb hely van, független ö, sajtótermék, ö, ahol beszélnek, de ott is vannak újságírók, ők is bemutatták ide. Én azt próbáltam, hogy nézzük meg, itt van ez a Oké, okay, Az a kérdés, énekel... hogy ezeket az ügyeket, és én többé-kevésbé látom, de most nem az a kérdés, én mit látok, hanem hogy ön mit mond. Igen. Ezeket végigviszi, vagy gyakorlatilag felajánlja a sajtónak, az átlátszótól kezdve a legkülönbözőbb oknyomozó portáloknak, hogy vigyék végig, melyik variáns inkább a kettő közül? Ma igazán végigvisz ügyről nem nagyon tudom. Tehát, ahogy az előpontam, ez is az a fidesnek a statisztikája hogy jó, nem baj, hogy volt valaki egy, egy dolog, majd volna tesz egy másik, és az majd ki volt saját a mostani. Én alapvetően szoktam az ügyeimmel tovább is foglalkozni, mindig örülök, hogyha egy másik sajtótermék viszi tovább. Én azért megszoktam, tenni azokra az ügyeknél, ahol egy kicsit is látom az esélyét, hogy ott legalább annyi, hogy nem tudják a nyomozást elutasítani, ott meg tenni a feljelentéseket,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 Vannak olyan ügyek, ahol legalább elindult a nyomozás, és van olyan ügy, ahol nem merték lezárni, és vannak olyan ügyek, ahol nem merték lezárni, de utána kinyitották megint. Tehát én azt tudom mondani, hogy legalább 20 ügy számoltam össze, tényleg össze kéne az aktuálisat számolni. De van körülbelül olyan 20 ügy, ahol még mindig zajlik a nyomozás. Tehát a Farkas Prózsia ügyére szeretnék például ö, emlékeztetni, ott 2014-ben vagy 2015 elején meg a a feljelentés gyakorlatilag ugye 7 éve nyomozgatnak, de nem meri bezárni, mert annyira nyilvános, hogy tudom, az öveges program nagyon fontos, sokan megkérdezik, századet, nem tudnék. Pedig az gyönyörűen bemutatja az egész rendszer, erről 20%, hogy tudni közén, hogy nem fogok. De vannak ilyen történetek, és ugye egy másik statisztikát szoktam azoknak mondani, hogy a fideszesek szokták volna, hát nem volt egyetlen, nem úgy érdekel senki, hát mondom, persze ez a lényeg de van egy másik statisztika, ahhoz képest, hogy én valóban szinte naponta kell, hogy megvádoljak embereket nagyon komoly bűncselekményekkel, és ezeket ugye el is mondok. Ehhez képest az elmúlt 13 óta csinálom, mert most már 8 évben nem volt egyetlen egy elveszett becsillettsértési perem sem. Pontosabban egyetlen egy volt, ahol 7 mondatot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 Thank <laughs> you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 Én értem, értem, a, értem, a kérdést. A, Én tudom, hol egy, a start, de a fogalmam nincs, hogy a hatházi értelemben hol van a cél. Ez egy nagyon fontos uh, dilemára kérdezett rá, tehát ezt ugye tovább kell uh, még kérdezni. Ugye mindig ott van az emberben, ahogy az ország megy bele a diktatúrába, megy bele. Uh, és bizonyos uh, objektív tényezők alapján most már azt tudtam, hogy benne vagy. Uh, akkor mindig azon kell gondolkodni, hogy meddig szabad ezt csinálni, mert van egy olyan pont, amikor még akár azt is mondhatnám, hogy én bármilyen keményen írálom a hatalmat, azt a hatalmat tulajdonképpen segítem. Ugyanis a ha minden hatalomnak és minden diktatúrában, ugye tényelősek szoktak menni a diktatúrák, és sose mondják azt, hogy én egy diktatúra vagyok, ugye minden diktatúra azt szoktam mondani, hogy ő borzasztó nagy demokrácia, náluk van a legnagyobb demokrácia, hogy szokták mondani. Ugye a legnagyobb demokrácia szavakban a kóre népi demokratikus köztársaságban van. Na most, szóval? hogyha van, van olyan ellenzék, aki eh, nem a tudomást, eh, és kvázi szó nélkül eljárta ezt, akkor az akár segítheti is a hatalmat. Én eh, sajnos ugye, a, azt szoktam mondani, hogy akár még a trafik is, a trafik is azt tudom mondani, hogy akár segíthettem is a hatalmat, mert én azt akartam bebizonyítani, amikor elmondtam, hogy ott mi történt, hogy nem tehetnek meg mindent. Nem, valami, van azért, amit már nem tehetnek meg. És tulajdonképpen akkor a trafik ügynél én elmondtam, hogy hogy csinálták, mindent bebizonyítottam, és, és tulajdonképpen azt bizonyítottam, hogy igen, a hatalom meg tehet mindent. Kár segítettem őket. Ezért tudtam, hogy addig nem fejeztetem be, nem tudom befejezni, amíg ö, ö, nem tudom, hogy ezek a fiúk nem tértek meg minden. Nehéz dolog, mert az, a dilemma ott van, ahogy az előbb mondtam, az ellenzéknek ott kellene lenni. Tehát amikor a legszebb parlamenti beszédet mondja ott kellene lenni, hogy nem segítene én őket ezzel. Hiszen tudják, hogy az én beszédeim eljuthatnak egy millió emberhez, az ő üzeneteiknek 9 millióhoz. Ö, és akkor lehet, hogy én csak eljátszottam a parlamentet. Ez egy nagyon komoly megváltozó. Két, két kérdés van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 és azt követően már, hogy tapasztalta azt, amit mindannyian tapasztalhattunk, vagy legalábbis láttuk, ha nem is volt ezzel kapcsolatban tapasztalásunk. Ez valójában mennyire a hatalom cinikus működéséről szól, mondván, hogy teljesen lényeg, hogy a, a, a Titanic úszik, vagy pedig a tenger mélyén van, nekünk az a dolgunk, hogy az utasokból hasznot nyerjünk. Éh, én pont a napokban gondoltam, hogy elő fogom szedni a járvány előtt,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 csinálni, mit lehet, hogy mit kell csinálni, de ugyanakkor ez az embereknek nagyon nehéz megszorításokat jelent, korlátozásokat jelent, és, és a gazdaság, és mentális. Ugye ezek itt megvoltak, ezek meg a dilemmák. A nyugati kormányok próbálnak ilyenkor egyensúlyozni. A magyar kormánynak az volt, már a kezdetektől fogva lehetett látni az volt a taktikája, hogy igazán minél kevesebb járványhírelgítékedést sorra hozunk meg, ne kelljen korlátozni, ugye nem, nem akarsz iskolákat bezárni, ne kelljen maszkra, maszkra se kérni az embereket, ugye nagyon sokáig konkrétan tagadták, hogy maszkot kell hordani, mert a tudt kormány tudta azt, és oda küldte a katonákat a forrásokba, hogy ne jöjjenek ki onnan képek, ne jöjenek ki információk, a tudt kormány tudta azt, hogy ha ő, ő meg tudja újni tulajdonképpen a propagandagépezett segítségével, hogy túl sok szó legyen, hogy túl sok ember halljon arról, hogy itt történik ki. És ezt ma már objektíven tudjuk de ugye... ez egy... nagyon fontos, egy, egy mondatot erről objektíven tudjuk mert, állítani, mert volt egy felmérés, hogy hányan tudják az, hogy ugye 25 ezer, most már 27 ezer halottunk van. És az embereknek a körülbelül fele, vagy több mint a fele, nem tudta megmondani, hogy hány halottja volt a járványnak. És ez volt a kormánynak a taktikája, és ehhez képest jönnek, mellé jönnek, ugye most már a legsúrvább eh, propaganda eh, szűkök, amikor ugye tényleg kiad egy olyan táblázatot, amelyből az jön ki, mint hogy csak kínai valakisan lenne lehetséges. Okay. A a azt akarom öntől kérdezni, ez egy alkérdés, és aztán áttérünk az utolsóra, nevezetesen ön orvos. Ön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 Nem, ez egy nagyon fontos dolog. Én, én nagyon szörnyű e, e, e, szörnyű azokon a tudósokon, akik tényleg tudós emberek, komoly tudós emberek, és ennek ellenére még mindig fölvállalják azt, hogy ők e, mondjuk a tanácsadó testületében vannak a miniszterelnökök, miközben nyilvánvalóan nem e, fogadja meg a az válaszokat, e, Azt, hogy ők mit csinálnak, én nem kompromisszumok mondanám, mert egy megalkuvás, és azt gondolom, hogy ezek az emberek,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 vagy ö, ö, statisztika jött ki. Ö, tehát ezeket az embereket, egyébként gondoskodni, nem írják, egy gondolkodó emberek, és ezek talán valamikor, hogy nem értelen haláluk lesz, hanem lassú, akkor már ezen el kell gondolkodni, hogy mit teppet életükben. Ö, ö, ez, ez, ez maga Végezet ez, ő, ő esen szó, a Végezetül, Végezető Végezetül szó a Madián kutatásra, amely zuglóban volt, néhány nappal most már több mint egy héttel, ezelőtt náruljon el hadititkokat, ha nem akar, ezt kirendelte meg? A, ez nem hagyott nem, e, titok, ez nem titok, ugye én kértem, jó néhány kérdést felkettünk, és ezt föltettük De ez az azt jelenti, jelent, hogy ez személyesen önfinanszírozta? A, a, a, a, igen, ezt, ezt, ezt, ezt kell mondani. a. a ja, közben ez. azt mondta, hogy ő, ami egyébként egy Báskai Jánossal kapcsolatos 444, ami egyébként gyalázat, mert Báskai János egyszer vagy kétszer ez, ez. mondta, hogy ő, én ugye hosszú ideig együttműködtem vele, és aztán ma már a Báskaiból úgy hülyét csinál, hogy a 444 az összes videó riportját ezt igen, Ezt nem tudtam. Mert jó kisbevezető. Nem azon a gondolkodtam, hogy ugye ilyenkor a, a nekem van egy képviselő is kerepem, országos képviselő is kerepem, az, Tehát most én az, azt értem, hogy azt mondanám, hogy a kövérlátó finanszíroztam, vagy azért mm. finanszíroztam az eljárás, ez az országban is.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 ezt a medien tette közé, úgymond a medien adta oda a HVG-t. Hmm. Nem tudom, hogy történt az a Oké, okay, rendben van. És ami az eredményét illeti, az mennyire lette meg, illetve mennyire örült neki? Én öm, örülök neki, tehát amikor az ember vezet, akkor, akkor mindig örül neki, de ez azt jelenti, remélem azt jelenti, akkor én nekem nem is a kampányban ugye mindig el is kell vinni azokat az embereket szavazni, akik akik, akik őt támogatják. De én örülök. Tehát azt, hogy csak kap az ember egy felhatalmazást, erről a, a politika alakja mondta, hogy én csak a mandátumért hajtsuk. Hát a politika arról szól az emberek, hogy mandátumot kapjon, hogy a mandátum felhatalmazást arra, amit szeretnék elérni. Egy kérdés, mert mindig hazudok, mert mindig van egyel több. Az, hogy ön parlamenti képviselő az ön munkáját, illetően amit a közéletben végez, az minőségi különbség ahhoz képest, hogyha nem lenne parlamenti képviselő? Nem, és a tanács beszéltünk utána idemekről emlékeztetnék arra, hogy nagyon komoly nem volt, hogy felvegyem -e a, a, a mandátumot 2018 után, és szinte minden nap ezt elmondtam már máshol is, hogy minden nap szinte ezzel kellemben, ezzel fekt ezt pedig szabad csinálni. Erről ma már beszéltünk, hogy miért. Egy dolog van, ami, ami és ez nagyon fontos tudni, hogy ma már egy parlamenti képviselő bármilyen kérdés föltehet egy állami intézmény vezetőjének, vagy egy miniszter, miniszternek, a Brüsszel-Cecíliának egy kérdést, azt mondja, hogy nem válaszolom meg, kérdez meg a miniszter. pedig neki törvénykötelessége lenne megválaszolni, tájékoztatni engem. A miniszter meg azt mondja, hogy Soros, meg Brüsszel, meg Ortánc ellenes, és meg, meg Teleport van, mert hát, ugye nem eh, aláírja a levelet. A országi képviselőnek ma már tulajdonképpen egyetlen egy eh, egyetlen tevékenysége van, hogyha jól csinálja a munkáját, akkor tulajdonképpen egyetlen egy dolog különbözik attól, mint hogy ezt a, a képviselőként csinálnám. Ugye van egy eh, országi munka képviselőnk, amiről levőződöttünk, eh, néhány nagyon jó munkatársamat eh, alkalmazik, tudom, például az az 5-10 horváta, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy gyakorlatilag sehol nem vették őt föl, mert hogy ugye megbízhatatlan kellemetlen alatt, mert kiborította a fizik ő nekem rengeteget segít, nagyon hálás vagyok neki, ő tudja ebből a pénzből tudom alkalmazni. Igazán egyenülre, vagy már csak ez, ami különbözőmény tülönböző, teszi azt a munkát, vagy attól a munkától, mint amikor állatorvos tinta öngenszobában a nyilvános adatbázisokat keresve tulajdonképpen találta meg például az programot. Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés valóban. Uh, ahogy, és még, még egy kérdés. De biztos benne az ember, de biztos benne az ember, hogy még talán egy választás után de a többséget elérkezik. Az is nagyon még fontosabb kérdés, hogy az a, a, a ellenzék, ellenzék maradna a választás után akkor mit csináljuk, de nagyon sokat megmondhatókodni. Azt tényleg. árulja el nekem, hogy ön hány éves? Nagyon 74-es vagyok, akkor megmondom, vagyok, 40. 40. 47, ne, ne, 47. 47 éves. Uh, nem autista, de felmutat autista vonásokat. Hát azt mondják, szeretem a vonatokat kis vonatokat játszani, meg még a vonatokat. ne áruljon el olyasmit, amit aztán megírja hát, a bors, ez, ez hogy... ez írja meg a bors, hogy ezt szokták mondani, hogy a helyszólag ez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 Mondom, engem úgy szocializáltak a szüleim, hogy valamit csinál az ember, akkor csinálja rendesen. Uh, nyilván változom az érzelmeket, uh, amiket mostában a kormány csinál. Tehát nem, nem, nem egy kép vagyok, és nyilván. Egyszerűen kérdezem, kérdezem, mennyire zaklatja föl magánemberként az, amivel közemberként foglalkozik? Uh,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 Görkorcsója Kocsonya Disham Warhol Mari Károly Ez a Flaming lips. Én a kacsa lennék zene nélkül. Akkor is, hogyha a Facebook letilt. Jó Nem maradtam az első egy-két percédről. Lesz Balázsma, Vagy mi van? Felé? Nem, lesz. Nem lesz. Május. Mikor lesz. Május második felében lesz. Akkor köszönöm. Köszönöm. 0,1, 9, 168. Kicsit Contzene. nulla egy 168 1 Geränz tizenegy 668 A közfejlesztések tanács az, ahol elvileg megbeszélik Budapest ügyeit a kormány és a főváros. Így. Akkor innentől fogva fog a miniszter is beül, mert Fűriesz barátok láthatóan hát a mondástumát a csak tanulásták. Ahogy én kiveszem, a történet nem erről szól. Kifelé így tűnik. Sokaknak az az érdeke, hogy kifelé így tűnjék, valójában nem erről van szó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 hogy amennyiben a Fudan Egyetem e, valakihez tartozik és az a Palkovicshoz tartozott e, akkor e, ha az egyébként egy jelentős területhez jut ezen a diákvároson akkor egy kézben legyen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 Ugyanakkor, hát nem, kérdés, hogy... ugyanakkor nem veszélyezteti a projektnek a sorsát. Na jó, de kinek a sikere? És azt mondom, nem személyesen értem, hanem a hanem a, mondjam, a kormány sikere, vagy mindenki? Aki jó, beszélsz, a... A, a kormány nem érzékeli a különbséget, tehát Orbán Viktor hát... számára, aki a csapatkapitány, a vagonok lecserélhetők. De ez mindig is így volt. Tegnap nagyon szuper voltam az egész műsor, tényleg az, az úgy volt, hogy volt át fogom adni a készítőjének 061-911-168 Gábor vendégszereplésével létrejött napi műsor, az rám is nagy hatást gyakorolt. 06191168 óhaj-sóhaj panasz, fakarika, mi egyéb?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 és néma a hallgatónak anyja se ér érti a szavát. Ez, ez nagyon érdekes beszélgetés volt, de tovább nem hallgatnám.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 All touch, all is, all your run, all, Ez egy kicsit your love is coming Pink Floyd that makes sense még egy telefon beleférhet 701-911-168, aztán hiphop felhívom is Evics Benedeket. Nabracs Tibor és Filipov Gábor is visszajeleztek. Ez a hétfői szpirit fm meg, van a klubrádióhoz fullám hosszam? Mint ilyen fontos talan morális kérdés? Számolok azzal, mint nagyon sokszor máskor egy hétfőn egy olyan készítek, amelyre önök nem tartanak igényt, vagy ellenérzéseik vannak. Én nem azért csinálok műsort, hogy szeressenek. Arra ott vannak a családtagok.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 a kerítések ellen van kifogás, hanem maga a munka ellen, de ez így hangzatosabb és, és talán jobban szól, mint ahogy az is felmerült már,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 Mert euh, úgy, hogy ne kelljen körbe keríteni semmilyen építési területet, de a fiirtséget és a visszatéretébe továbbra is azért a szakmószabályai megkövetelik, hogy bármilyen építési tevékenység is zajlik euh, bárhol, és ez nem ligge specifikus, akkor természetesen a szükséges munkavédelmi euh, <kül> lépéseket meg kell tenni, és a munkaterületnek az elhatárolása kerítése, történő elkerítése ez egyébként így van.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 Akkor vegyük elő a 2021 per S061 kötőjel 153579-es tájékoztatást az eljárás eredményéről, mindenki tudja miről van szó. A Magyar Zeneház állandó kiállításának kiállítás kivitelezési munkáit még a használatba vételi engedéllyel nem rendelkező házban kell végezni. A generál kivitelezési munkákkal párhuzamosan a Magyar Zeneház állandó kiállítása az épület mínusz kettes pince szintjén valósul meg,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 az év elején adtam egy relatív hosszú interjút Szakonyi Péternek, hogy melyik fórumon jelentette meg, azt most nem tudnám megmondani. ahol tényleg részletesen Ezt belementünk, talán a abba, napi, volt, de most talán a napi, napi is szerepelt, meg talán egy másik portálon is szerepelt ahol euh, részletesen belementünk mind a zeneházának, mind pedig a néprajzi múzeumnak, és ugye ámblokk az egész ligetnek, de kiemelten ennek a két épületnek a költség szerkezetében. Mert euh, ugye most már olyan régóta beszélgetünk, hogy lassan a te bomonyaigat én használom, és ugye euh, Nyakó István után szabadon nincs ebben semmilyen új dolgom, ahogy ezt mondani szoktad, de majd, annak még nincs itt ideje, hogy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 200-300 darab céggel együttműködve összességében, szuperbruttóban 30 milliárd forintba fog kerülni. A Néprajzi Múzeumnál ugyanez 50 milliárd forintba. Hogy vajon, amikor a 22. És feledik milliárd forint után kötődik egy 3 milliárd forintos szerződés és vagy szerződés módosítás. Hogy ezt miért kell minden esetben aként áll a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 klasszikus már is elsője nem, de alig ebben érdemes persze azért kilátogatni, mert van egy csomója a facilitás, amit lehet használni. Az euharisztikus kongresszusnak az eseményei azok valamilyen módon érintik emlékezetem szerint a Városliget területét, rosszul emlékszem? Elméletileg érintik erről, még egyelőre egyeztetések zajlanak ugye, és Csak azért mondani. mondom, mert egy a kormány kiemelt fontosságú rendezvényén nyilvánította az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, és az egy természettel nemzetközi vadászati és természeti kiállítást ez derült ki a közlöny tegnapi számából, amikor dolmesta jelent meg. Így van, így van. Több-több kiemelt rendezvény szokta érinteni, ha nem is feltétlenül a városliget belső magját, de mondjuk a hősök terét azt adott helyzetben. Igen, az eucharisztikus világ találkozónak a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 Úgyhogy az eukarisztikus világ találkozók közül az utolsó, amit Magyarországon rendeztek, az intenzíven érintett feligetet. Most gurkolásra, zöldföldek csökkentésre nem kell számítani. Egy magánéleti megjegyzés, nem a hiányérzetem, de ugye jártam a keltemben, miközben készülök a beszélgetésünkre, olvastam, hogy talán az elmúlt héten volt valamilyen bejárás. Nem néztem meg részletesen, ezért mondok itt, hogy valamilyen ez rám nem jellemző. Az operaházban, ami állítólag örvendetesen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 Hosszú lóan neked is. Köszönöm szépen. Történem. Szia. 061 911 168. Nem nagyon fogok passzát szelet fújni, én egy dolgot kérdeztem meg még a harmadika előtt, hogy hogyan viszonyulnak önök, ha viszonyulnak bárhogyan is, hogy a 92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 Jó reggelt, Vágner! Először is ki az, aki játszik most? Él az. Él Nem, E-E. E-E. Hm, Oké, okay. nem ismerem. A másik kérdésem pedig az mondja, hogy a, ha jól értem, akkor a Spirit FM megy a klub rádió frekvenciájára? Beadtak egy kérelmet, egy ideiglenes <gül> frekvencia használati kérelmet, már azt követően,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 Tüggetlen attól, hogy tudom, hogy a, hogy a Spirit FM-nek a tulajdonosi köre, az, az, hogy meg lehet, az is egy bonyolult kontextus, hogy ez, ez többször a, téma volt itt a rádióban, tehát szerintem aki ebben a szituációban ott széket vállal, az vessem magára. Hát, erről ez lesz szó, hétfőn elég ez lesz, mit te a... sem. Ez... Szóval jól értettem, hogy Szilágyi János és ott műsort fog Nem vezetni? A Szilágyi mag... az itt vezet műsort, ennél az asztoknál. Szilágyi bocsánat, akkor itt összekevertem valamit. Elnézést, kívánok. Igen, de korrigálva lett. A Két beszélgetést tervezek ezzel kapcsolatban. Dévén Istvánnal, akivel még nem egyeztem, meg és Bozóki Andrással, akivel már megegyeztem. Érintetteket nem kérdezek meg. Minek? Emlékszik valaki még arra, hogy amikor az extrém rádióban föltűntem...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 ez az, az 168. Ohaj, sohaj, panasz fakarika the óra is good and Time is good and gone Olyan nagyon nem keltettem fel az érdeklődésüket ezzel a hétfővel kapcsolatban, pedig még csak készülök a kirohanásra. This is the life that I must lead now. Crossing fingers and wiping brown Trouble. Emlékszem az extrémes első telefonokra, hogy azok voltak, azok a régi hallgatai örjöttek, hogy hogy kerülte oda. Ugye? Jó, jól emlékszem. Igen, de mért mért a tettem, ko ko konkrét megiratkozásokra is emlékszem? Én pontosan emlékszem. Hát, a, hát azon, hogy hol van a régi nem, nem, nem. A, nem, nem így volt, akkor Nem, mondtál, az első telefon az volt, hogy azt mondták, hogy kipofozunk innen téged, bazd. Ez volt Igen, az Igen, első Igen. telefon, a második Igen. telefon pedig az volt, csatlakozom. Igen. Jó Tenni ezeket a régi hogy valakinek meg így, így van a így bár, bár meg lenne kolba. az izé az Eszterházi Halló háló akkor most mindenkit elvestek egyszer. amikor az Eszterházi az izével beszélgetett a van az <tos> a győztesével azt ha valaki elküldeni Jó reggelt! Na megszakadtad egy itt, megy vagy egy pillanatra? Igen. Na még a szilágyra, hat mondjak valamit, mert, mert a, a Spirit első napjára is emlékszem, akkor ugye az volt, hogy a szilárgyi beteleporált, és mondta, hogy valami tévén is nézhető. Emlékszel? És akkor ezzel nagyon. nagyon jót ki hagyja a ha, ha hangod, nem lehet, nem lehet érteni. Mi na, volt a Spirit na, el, na, első napján? A fríz elsőről, amikor Szilágyi János betelefonált, hogy hogy lehet egy rádióműsor olyan, amit tévén is lehet nézni. Nem ezt mondta. És a... Nem ezt mondta. De, de ez, ez Nem. A, akkor mondta, mit mondott? Ő, ő azt mondta, mondta, hogy János, ez nézhetetlen, ezt ne csináld. Nem arról beszélt, amit te mondta. Ak akkor akkor látod, arra, az arról az emlékezik. Igen, ha úgy lett volna, amiről te beszélsz, akkor ma beszélő viszonyban lennék Szilágyi Jánossal, és tudnék beszélni arról, amit tegnap történt.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 06191168, után egy perccel figyelek, ha van mire. Húhaj, uh, sóhvaj, panasz, fakarika.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 Dévény István története pedig annyiban tartozik ide, hogy ő meg azon dilemmáját tette közé a Facebookon, hogy elmenjene a Pesti TV-nek egy bitájára vagy sem, és miután úgy döntött, hogy nem megy el, azt követően a, Pest, a Pesti srácok tollára vette. A két történet kísértetésen hasonlít, de Bozóki András meghívása nem volt nehéz. Dévén Istvánnal annyira, annyiban más a helyzet, hogy ő azért néhány írást megeresztett még a heti válasz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 olyan esemény utáni tabletta vagyok, ahol nagyon gyakran nincs is esemény, csak tabletta van. Minek vezbe egy nő egy gyerek elhajtó tablettát ha azt nem előzte meg szex. 061911168 Sok beszédnek, sok az alja. Nem vagyok Len Hughes rajongó.